نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصدي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المنتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله اوصيكم وإياي بتقوى الله faqada al-mustaqil muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis dari Ali radhiyallahu anhu qala ba'ath nabi sallallahu alaihi wasallam sariah وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعونهم فغرب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعوني قالوا بلا قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا واوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فاوقدوا فلما حموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم إنما سبعنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرارا من النار أفندخلها فبينما هم كذلك اذ خمدت النار واستكن الغضب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو دقدوها ما خرجوا منها ابدا انما الطاعه Bil ma'rum Awkamaqan hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Daripada Ali radhiyallahu anhu Kata dia pada satu hari Nabi SAW Telah mengutuskan Satu pasukan tentera Untuk diperlukan Wa ammara alaihim rajulan Minal ansar Dan Nabi pilih satu lagi laki-laki dari kalangan ansar untuk menjadi komandan pasukan paramidun wa ammarukum ayuti'uhum dan nabi memerintahkan supaya semua tentera yang ada itu taat kepada wahai nabi lantik jadi komandan. Fa 'alaihim waktu doa di medan perang sahabat ansar yang Nabi pilih untuk jadi ketua tentera ni dia ni marah dekat anak buah dia waqala dan dia kata kepada anak buah dia dalam marah ni dalam keadaan marah dia kata dekat tentera yang menjadi anak buah dia dia kata alaisat qad amara nabiy sallallahu alaihi wasallam an dia kata aku nak tanya apa Betul tak betul? Dia kata Nabi SAW lantik aku untuk jadi ketua hampa dan hampa semua disuruh taat kepada aku. Dia marahkah anak buah dia? Dalam marah tu dia tanya anak buah dia ni. Betul tak betul aku ni Nabi lantik? Dia kata. Dan betul tak betul Nabi suruh hampa semua taat kepada aku? Kalu balas pasukan tentera ni kata betul ya eh? memang Nabi lantik ha? dan Nabi suruh kami ta'ad kala alam tu alaikum lama jama'atum haqaban wa alfadutum nara summa da'khaltum fiha. ok dia kata lah ni aku ndak apa dengar perintah aku apa pergi kayu api. mai lungguk di sini banyak-banyak. Dan apa cucu api. Binyala di situ. Kemudian apa-apa terjun masuk dalam api itu. Oh dia main tiga suku. Nabi pilih dia. Nabi bagi dia jadi ketua. Jawatan ketua yang Nabi bagi kat dia. tu so, Tiba-tiba dia jadi macam ni. Kerana marah. Kerana marah kepada anak buah dia. Dia minta anak buah dia aku nak tanya apa satu benda betul tak betul Nabi nanti aku jadi ketua dan Nabi pesan dekat Hapa semua turut tangan dekat aku anak buah dia kata betul dia kata baik aku nak perintahkan Hapa buat satu benda dan masih Hapa masih apa Hapa pergi apa Hapa kayu-kayu api mai lungguk di sini kemudian Wa kada naran. apa cucuh kayu-kayu api ini bagi jadi api dan Hapa terjun masuk dalam api nak lah dia pergi sampai macam tu فَجَمَعُوا حَفَضًا فَأَوْقَدُوا Lepas tak apalah. Saya yang menurut perintah. Maksud saya nak tanya surat. Dicari kayu api, mai lunggu, cucu api bagi menyala. فَلَمَّا هَمُّ بِالْدُخُولُ فَقَوْمَ يَنْظُرُوا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِهِ korda ba'dhum inna mastabi'na an sallallahu alaihi wa sallam firaran minan nar fa nadkhulha bila da'walah keliling nabi dah depa pun tu ingat nak kena tojun nak kena taat perintah orang yang dilantik oleh nabi dalam keadaan tu ada pula seorang ni dia pi kata kepada ramai-ramai hak do'a ni dia tak silap yang kita semua pilih untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bukankah kerana kita tak mau masuk api ni yang kita semua pilih untuk tinggai amalan jahiliah, kita semua pilih daripada menyembah aslam, menyembah berhala kepada menyembah Allah. Kita pilih daripada ikut benda tak betul, kepada ikut Nabi Muhammad yang betul. Bukankah kita buat semua benda ni kerana kita ni nak lari daripada kena api? Fana dahulu hal, tapi hari ni kita nak turun dalam api ni? Ada seorang dikatakan macam tu fa baina ma dalam keadaan depan ni hang tengok aku aku tengok hang ni macam mana ni di antara kita nak taat perintah dia yang dilantik oleh nabi ni ataupun nanti sat dulu jangan taat lagi ni nampak macam dia ni tak betul ni di antara taat dengan nak engkar ni di antara nak taat dengan nak engkar ni hak mana satu ni dalam pada keadaan macam tu fa baina ma dalam keadaan depan ni macam tu hati dengan teraguh hati depa tu pusing-balik pusing-balik antara nak ikut nak bantah nak ikut nak bantah اذا خمدت النار api hat bakam tadi ni dah makin reda dah api nak terpadam <tik> dah wasagana ghababu kemarahan komandan tadi pun nampak dah reda dah maka tak jadi depa terjun dalam api Faldukira للنبي صلى الله عليه وسلم bila balik ke Madinah dia pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia balik dekat Nabi ya Rasulullah, Tuhan lantik dia jadi ketua, kami terima dia, kami patuh arahan dia, sampailah satu hari jadi satu hal dia marah ke kami. Dalam marah tu dia suruh kami cari kayu api. Dia suruh bakar kayu api itu dan dia suruh kami semua terjun dalam api setelah kami fikir ramai-ramai kami buat keputusan kami tak mau terjun. Pasal apa? Pasal kami ikut Tuhan kerana kami tak mau masuk dalam api neraka. Pasal apa pula hari ini kami nak miterjun dalam api ini kerana perintah dia. Maka kami tak ikut perintah dia. Macam mana hal kami ini? Adakah dianggap kami ini salah dan berdosa? Faqala <tuh> Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab Nabi kata ma minha Nabi kata kalau hari itu Ampah pekat terjun dalam api itu Ampah tak keluh dah daripada api itu Selama-lama Maknanya kalau ampah terjun dalam api Api itu atas perintah dia Ampah macam bunuh diri Orang yang mati bunuh diri ini Nereka ke tempat dia Inna matba'ah fil ma'ruz Nabi kata, sesungguhnya ketaatan kepada manusia hanyalah kepada perkara baik. Walaupun dia ketua, walaupun dia pemimpin, walaupun dia aku pilih untuk jadi ketua. Tapi apabila benda yang dia suruh itu tidak ma'ruf, bantah dia tidak salah. Hadis itu hadis sahih, riwayat al bukhari Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sedia Hadis ini menunjukkan kepada kita Betapa Islam ini satu agama yang rasional. Islam ini bukan satu agama yang melulu Islam ini bukan satu agama yang jenis hebat Islam ini bukan satu agama yang sembarangan Islam satu agama yang meletakkan nilai akal budi Di tempat yang tinggi Satu yang kedua hadis ini juga menunjukkan kepada kita, bahawa menjadi ketua, ataupun menjadi pemimpin, ataupun menjadi orang besar ni, dia tidak boleh beraja di mata bersultan di hadis. Sebaliknya di atas dia, ada Allah dan ada Rasul. Ada Quran dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia mesti kena tunduk kepada dua benda ini maka dia sebagai pemimpin tidak boleh bertindak bebas sesuka hati melainkan dia tertakluk kepada hukum Allah dan hukum yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Maqil radhiyallahu anhu kata dia uhadithu oh ka hadithan saya mendengarnya dari Rasulullah SAW. Fakal Rasulullah SAW, "Ma' min wal yani raiya' min al-Muslimin, fayamun, wahwa ghashul lahum, illa haram Allah عليه الجنة, atau kmaqal hadis sahih, riwayat Bukhari. Dari pada makhluk Rabbil Alaih kata tadi aku ada dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku nak cerita kepada hangpa semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min walid walidin yar'iyatan minal muslimin sayamut wa huwa ghashul lahu illa haramallahu alayhi jannah. Nabi kata mana-mana seorang yang menjadi pembesar, yang menjadi pemerintah, yang menjadi penguasa Yang diberikan kepada dia hak untuk memerintah dan menguasai orang Islam Mana-mana orang yang Allah bagi amanah ke dia, dia ditakdirkan Allah menjadi pemimpin kepada orang Islam Sayyamud, dia mati di atas kekuasaan itu Semasa dia jadi pemimpin, semasa dia jadi pemerintah, semasa dia jadi penguasa, semasa dia ada pegang kuasa, dia mati. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya. Menjadi pemimpin, menjadi ketua, ini bukan tashrif. Tetapi dia adalah satu taklif menjadi pemimpin ataupun menjadi ketua bukanlah satu privilege satu kemegahan ataupun sesuatu yang boleh dibanggakan sebaliknya terpilih untuk menjadi ketua itu bermakna satu taklif satu beban doa dan atas belakangnya maknanya akhirat esok hisap dia lebih lama daripada hisap ayat ni kerana dia nak kena jawab semua hal yang berkaitan dengan rakyat yang ada di bawah jagaan dia. Bukan privilege. Ini bukan soal jadi ex-co nak tukar kaitan. Ini bukan soal bila jadi ex nak minta alarm lebih. Ini bukan soal bila jadi ex kita nak nak projek. Ini bukan soal dia. Dalam Islam, ini bukan persoalan dia. Dalam Islam, menerima amanah untuk menjadi ketua bermakna kita menerima satu taklif, Menerima satu beban hati belakang kita. Maka menjadi ketua pada pandangan Islam bukan tersyrih, bukan satu privilege, bukan satu kemegahan, bukan satu kebanggaan. Tetapi menjadi ketua adalah satu taklif, adalah satu beban yang tak ada pasir kita ambil pikul di belakang. Maka tidak heran kita tengok dalam sejarah Islam ulama besar-besar dia tak mau dipaksa terus jadi qadi tak mau ditangkap dipenjarakan dihukum oleh khalifah kerana nak bagi jawatan dia tak mau sebab apa sebab dia melihat jawatan itu sebagai satu taklif sebagai satu beban yang dia nak kena pikul yang beban itu dia nak kena jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala maka bahkan siapa bersetuju untuk menjadi pemimpin tiba-tiba dia mati wah huwa ghasyul lahum dalam keadaan dia menipu rakyat dia Nabi kata melainkan Allah haramkan syurga kepada dia Hadis itu hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Oh ya ni dia satu pesan Daripada Nabi kepada semua orang Dan tak kira siapa Bila jadi ketua Maka amanah itulah yang perlu menjadi tunjang Yang perlu menjadi asas Kepada amanah yang dibungkan kepada dia Amanah itu dia mesti amanah dengan amanah itu Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a. Dan sudah tentulah. Tidak ada manusia yang lebih baik. Sebagai pemimpin. Malaikan Nabi s.a.w. Di dalam sebuah hadis. Riwayat daripada Ana bin Malik. Radiyallahu anhu. Kata dia. Bainama Ana. Wal Nabi s.a.w. Khari janih minal masjid. Falaik. Falaqina rajulun inda suddati almasjid. Faqala ya Rasulullah, Mata s-ta'a? Kala Nabi s.a.w. Ma a'adatta laha? Faqaanna rajul istakana. Suma kala, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ma agdetu لها كبيرة صيام ولا صلاة ولا صلاة. Walakin aku hibullah Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aduh, mana yang aku sayangi?". Atau seperti yang dikatakan dalam hadis Sahih, riwayat Al Bukhari. Beri pada nafsul Malik, Rasulullah Sallallahu kata Nabi ketika aku dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kami keluar dari masjid Anas tuan-tuan 10 tahun jadi khadam nabi dia menjaga keperluan nabi dia menjaga hal ehwal nabi dia khidmat untuk nabi dia habis masa habis tenaga segala-galanya untuk nabi untuk Allah untuk Islam semata-mata Dia cerita dia kata satu hari aku keluar masjid aku dengan Nabi sama-sama berjalan keluar masjid Falaqiana rajulun 'inda suddatil masjid Tengah berjalan keluar mai satu lelaki-lelaki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam Faqala ya Rasulullah matat taa dia terbang main, dia sekat Nabi, tengah Nabi berjalan keluar daripada masjid Dia tanya Nabi satu soalan Dia kata, Ya Rasulullah Matas-sa'af, kiamat ni bila? Sahabat dulu 1400 tahun dulu, mereka dah dah concern dah tentang kiamat Oh ini tak perlu li kiamat Tak perlu li Gempa bumi, bumbang-bumbang sana, sini dengan tsunami, mai gulung, habis-habis, aku aduk-aduk ke tepi pantai. Dengan gerhana bulan, gerhana matahari, aku dok kerap jadi. Tak ingat kiamat. Tak ingat kiamat, tak ada apa-apa satu. Orang sebut pasal gempa bumi, orang sebut pasal tsunami, orang sebut pasal gerhana bulan, gerhana matahari dan sebagainya. Dia kata itu fenomena alam nothing to do with kiamat belalah orang dia abudee kan it is nothing to do with kiamat apa dia kata you nak cakap kiamat kiamat apa dia kata you know you ni depan mata you ni you nak kena kerja ni dengan ekonomi duk jadi kalang kabut ni dengan orang duk kena buang kerja ni dengan anak cucu nak makan ni hak ni kita mau duk ingat duk tembang kiamat apa nya dan tuai dia kata orang Islam satu dunia Allah mundur dia kata benda apa Celik mata ingat nak kiamat celak mata ingat nak kiamat mundur kita ni betul ke kita mundur benda ingat kiamat Mundo lepas apa? Mundo ni penjawahi Islam hari ini teruk dengan rasuahnya, dengan gejala akhlak runtuhnya dengan macam-macam benda Yang menyebabkan musnah orang Islam hari ini. Bukan kerana ingat agama, bukan kerana ingat kiamat. Kalau orang Islam hari ini dia ingat kiamat, dia tidak rasuah. Kalau orang Islam hari ini dia ingat kiamat, dia tak buat benda salah. Dia buat kerja bersih. Kalau dia buat kerja betul, orang Islam maju. Tapi sebahagian manusia dia baca terbalik. Dia kata orang Islam hak ni mundur sebab apa? Sebab agama. Dia pukul agama. Salah. Di atas kemunduran orang Islam hari ini. Muslimin dan lah, muslimat yang dirahmati Allah sidang. Sahabat Nabi, Nabi keluar masjid, dia blok Nabi. Dia blok Nabi tengah jalan. Dia kata ya Rasulullah, Mata as-saah? Ni kiamat ni bila? Qal nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata dekat dia ma'ad dalah. Nabi hidayat zaklu, bab kiamat bila ni dia zaklu. Aku nak tanya bagi am satu benda. Ma'ad dalah. Ma'ad dalah. Hang sediakan apa untuk kiamat ni? Selowang hari ni dia kata, dia kata soal kiamat bila itu soal secondary. Secondary itu maksudnya nombor 2 itu soal sekunder. kiamat bila itu soal sekunder. itu nombor dua dia kata nombor satu pun nak tanya hang apa yang hang dah sedia untuk menghadapi kiamat kiamat nak jadi malam ni kan nak jadi esok kan nak jadi hari jemaah na'amai ni kan esok Allah subhanahu wa ta'ala punya kuasa Ni kita ni, kita ni, kalau kata kiamat nak jadi esok, hang sedia tak lagi? Kalau esok kiamat, makna esok hang nak mati, hang nak menghadap Allah esok, hang nak bawa apa? Tapi menghadap Allah, hang sedia dah dahkah? Bekalan untuk nak bawa menghadap Allah. Nabi tanya dekat syekh ni, bila syekh ni mahi tanya Nabi bila kiamat, Nabi kata Nabi, Nabi, start kiamat tu, hang sedia apa untuk nak menghadapi kiamat? فَكَأَنَّ الْرَجُلْ إِسْتَكَانَ Kata hadis ni, laki-laki yang tahan Nabi tanya ni, dia ni nampak istakana. Nampak dia, dia merendahkan diri. Dia jawab balik dekat Nabi dengan nada yang rendah diri. Kata dia, Ya Rasulullah, مَا أَعْدَتُ kabir كَبِيرَ السِّيَانْ وَلَا صَلَاةً وَلَا صَلَقَةً dia kata, Ya Rasulullah Kalau tanya tentang persediaan seingat ingat saya tak banyaklah persediaan saya ni Saya bukanlah satu orang yang banyak puasa sunnah Dia kata Saya bukanlah satu orang yang banyak sembahyang sunnah Dan saya bukanlah satu orang yang banyak bersedekah saya, saya sedang diri saya tak apa Saya korang banyak Dia kata dia merendah diri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinni tetapi ya Rasulullah satu saja yang ada dekat saya. Apa dia? Uhibullah war rasulahu. Yang saya pasti saya cukup sayang Allah dan Rasul. Itu saya pasti. Kalau nak tanya saya sembahyang sunat ke tu, malam berapa rakaat? Tiap-tiap malam kadang buat sembahyang sunat. Kalau nak tanya saya puasa Isnah Khamih ni ada tinggal ke tak ah Kalau nak tanya saya berapa ribu dah saya sedekah pada jalan Allah. Saya rasa saya tak banyak buat benda-benda tu. Cuma satu yang saya pasti. Ini uhibullah warasulah. Saya dengan Allah, dengan Rasul, saya sayang tu. Kata Nabi, Nabi kata ke dia Nabi kata Anta Nabi kata Nabi kata kalau begitu Di akhirat esok Hang akan duduk sama Dengan siapa yang hang sayang Nabi kata Nabi tahu dia siapa Nabi tahu ni orang bagus Walaupun dia kata dia semayang tak banyak Puasa tak banyak Sedekah tak, Nabi tahu dia siapa Maka Nabi jawab dekat dia tu bersesuaian dengan dia tu kata. Nabi kata dekat dia kalau macam tu yang ada dalam diri hang ni hang sayang Allah, hang sayang Nabi. Nabi kata satu aku bagitau dekat hang, akhirat itu hang bersama dengan orang yang hang sayang. Makna dia apa tuan-tuan? Dia akan dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan Muslimah ini rahmat Allah sekalian. Kita ingat balik semalam saya sebut di Masjid Brown Garden Tanjung Cerita satu sahabat yang bernama Rabi'ah Rabi'ah bin Ka'af al-Aslan Dia minta izin dekat Nabi Minta Ya Rasulullah Dia kata bagilah peluang Dia kata saya nak bermalam di rumah Tuhan Kerana saya nak khidmat Saya nak berkhidmat pada Tuhan Nabi kata kat dia tak apa Rabi'ah Malam ni tidak rumah aku Rabiah tidur omah Nabi. Dia tidur tidur ayam. Tidur tak apa-apa nak lena. Dia dengar bunyi seret kata dia bangkit. Dia dengar bunyi lagu Nabi bangkit, dia bangkit. Sebab dia nak khidmat untuk Nabi. Kalau pasti Nabi bangkit, dia akan bawa ayam wabuk. Wabuk ni ayam untuk berwudu. Arab kalau baca wudu maksudnya berwudu. Kalau wabuk, ayam wabuk. Dia bawa ayah ni Untuk Nabi SAW Nabi pun lemah dengan dia ni Nabi kata dekat dia Wahai Rabi'ah Minta lah Kamu nak minta apa-apa dekat aku Rabi'ah Kata Allah Dia kata Ya Rasulullah Aku minta satu lah Izinkan aku menjadi teman Tuan di Tuhan hmm. itu. Kudak cerdik Minta benda tu Nabi kata dekat dia apa Nabi kata Fa'a'ini Ala naptik Bikat seratis sujud. Nabi kata kalau itu yang kau mau kau nak duduk sama dengan aku dalam syurga itu, aku minta tolong dekatkan satu benda. Nabi kata, apa dia? Bikat seratis sujud. Banyakkan sembahyang. Insya Allah kita sama di sana nanti Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah swt. Dalam sebuah riwayat lain. Aisyah radiyallahu anha serikah. Satu laki-laki jumpa Nabi SAW. Di lemai depan Nabi, dia kata dekat Nabi, Ini uhibbullah wa inni uhibbuk. Dia kata, Ya Rasulullah, aku tak tahu lah apa dekat diri aku ni. Aku sayang sangat dekat Allah. Aku sayang sangat dekat Tuhan. Tentu baca hadis-hadis macam ni, contoh. Boleh bayang tak sahabat-sahabat ni dia macam mana? dia jatuh sayang dekat nabi ni dia jatuh sayang dekat nabi ni dia dia tertoroh dia nak buat macam mana dia dia nak nak bagi tahu dekat nabi kata dia sayang nabi Maka Aisyah bawa riwayat ni. Satu sahabat main jumpa Nabi. Dia kata, aku sayang kepada Allah. Aku sayang kepada engkau ya Rasulullah. Aku sayang kepada engkau lebih daripada segala-galanya. Lebih daripada diri aku. Lebih daripada aku sayang keluarga aku. Lebih daripada aku sayang anak aku. Dia kata. Dia kata, ya Rasulullah, kata aku duduk di rumah, aku teringat dekat engkau, Ya Rasulullah. Maka aku segera maik ke sini. Aku dapat tengok Tuhan pun cukup. Dia kata, hadis yang seumpama ni, kita dah baca di Mestri Sultanah. Itu ni. Seumpama, bukan hadis tu. Seumpama ni. Cerita kata Abu Bakar, teringat dekat Nabi, keluar daripada rumah, tengok Nabi tengok saja. Nabi tengok, muka Nabi cukup ubat untuk balik. Umar al-Khattab pun juga teringat, teringat dekat Nabi, keluar daripada rumah purposely. Abu Butih kata semata-mata kerana Nabi tengok muka Nabi nak balik. Husnan bin Abbas pun serupa juga, duduk di rumah, duduk duduk teringat dekat Nabi, keluar pun bukan nak kacau Nabi, bukan nak ganggu Nabi. Nabi tengok muka Nabi, nak balik. Dan benda yang macam ni berlaku kepada sahabat lain pun. Macam Aisyah, riwayat dia, dia ni, dia sobat. dia seringat dekat Nabi. Dia tak boleh tahan seringat dia dekat Nabi. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, inni wa inni Aku cinta kepada Allah. Aku cinta kepada Tuhan, ya Rasulullah. Aku cinta kepada Tuhan lebih daripada aku cinta diri aku. Daripada keluarga aku. Daripada anak aku. Bila aku teringat dekat Tuhan, aku main. Aku boleh tengok muka pun cukup. Dia kata, kata dia tapi ya Rasulullah dia kata aku bila aku ingat kematian dia kata aku jadi gelisah dia kata sama ada kematian itu main dekat Tuhan ataupun kematian itu main dekat saya saya jadi gelisah gelisah pasal apa? pasal kematian itu menyebabkan saya tak boleh tengok Tuhan dia kata pasal apa? pasal kalau esok masuk syurga pun Tuhan akan duduk dalam syurga bersama dengan Nabi Yid dia kata dengan para Nabi saya tak tahu saya nak duduk syurga mana saya takut saya tak boleh tengok Tuhan pada detik ini. Demi di depan Nabi dia pincak macam tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia Nabi dia Allah Subhanahu wa taala doban ayat 69 surah An-Nisa. Auzubillahi minasyaitanirrajim wa man yuthil laha warasul fa ulai ka ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wath thiddiqin wash shuhadaa'i was salihin wa hasuna ulai ka rafiqa Allah turun ayat tu dan Nabi baca ayat diberikati Allah Subhanahu wa ta'ala kata wa man yuti'i Allah war rasul yang dalam hidup dia dia taat Allah dengan rasul dalam hidup dia Allah nabi itu keutamaan dia barang siapa yang masa hidup dia di atas dunia dia ada sifat ni sifat dia apa dia taat Allah dan rasul faulaika maallazina an'ama Allah 'alaihim maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah bagi nikmat kepada mereka Sapa dia orang yang Allah bagi nikmat ni siapa dia yang pertama nabi'in. nabi-nabi yang kedua wasidin orang-orang yang benar-benar. Yang ketiga siapa wasyuhada orang-orang yang mati syahid. Yang keempat siapa wasalihin dan orang-orang yang saleh. Wahsuna ulaih karafika Allah subhanahu wa taala kata mereka itulah orang-orang yang rafika, yang akan menjadi teman nabi di dalam surga Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Dalam hadis ada menceritakan apa ada menceritakan kata Nabi SAW alaihi menjelang wafat dia Nabi wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha Ketika Nabi duduk tersandak Tersandak di dada Aisyah Ketika itu Nabi minta bejana air dan boleh rujuk di dalam Sahih Al-Bukhari Dia buat buang mai ni Buang mai berjana ayam dekat Nabi Nabi celup tangan Nabi masuk Di dalam berjana ayam tu Nabi kata Inna dil maut sakara Nabi kata sesungguhnya Bagi kematian itu Ada sakara Ada kepayahan dia Ada mabuk dia Ada suasana geter dia Dan Nabi melalui Kegeteran Na wafat itu. Kemudian Nabi, Nabi doa kepada Allah, angkat tangan perbantukan Aisyah. Nabi doa Allah maafirli, warahmatni, wa alhikmi bil rabbil Kemudian Nabi baca ayat 69 surah An-Nisa, mengikut riwayat yang diambil daripada Aisyah radhiyallahu anha. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Nabi doa kepada Allah Allah maafirli Ya Allah ampunkan aku Nabi contohnya Manusia yang disebut sebagai maasum yang rahmat Allah, ma takdama minzadhi, wa ma takakhir. Allah ampun dosa dia dah dulu, akhirnya semua Allah ampun habis. Dia dekat nak mati dia minta dekat Allah. Allahumma ofirli, ya Allah ampun aku, warhamni, ya Allah kistiandekat aku, wa alhithni birrafil ala dan hubungkanlah aku dengan teman-teman yang tinggi. Siapa dia rafid al-a'la yang ayat tadi sebut? Siapa dia? Nabi-nabi, syuhada, salihin, siddiqin. Mereka ini adalah teman-teman nabi di dalam syurga. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita boleh duduklah sekali tu, al-salihin. Kalau kita usaha dan diperkenankan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh doa tentu. Nabiin tak boleh dah. Kota tu kita tak boleh doa Shuhada belum tahu. Sidiqin kita tak bila tanggung wasilina Abu Bakar Al Sidiq tak sampai kita ni Al Salihin. Kalau kita usaha kita boleh duduk dalam dalam kota itu kota Salihin dan bersungguh-sungguh kita mencari kedudukan sebagai hamba saleh di sisi Allah, membolehkan kita bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syurga yang tertinggi. Mudah-mudahan Mufadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah Kita menggunakan Baharul Mahdi Jilis 13 Baharul Mahdi Jilis 13 Kita sampai di muka surat 98 Muka surat 98 Tajuk Bahag maja'a fi rahmatil muslimin itu pak yang datang pada menyatakan hadis. Yang membicarakan kesian kepada orang-orang Islam. Ketahuilah saudara-saudara. Bila bercakap dengan orang yang sama Islam. Hendaklah lemah-lembut cakap. Di antara tanda kata kita dengan orang Islam ni lemah-lembut. Quran dadah Muhammadun Rasulullah. Walazina ma'ahu. Ashidda wa Adal Kuffar Ruhama Ubainahu. Sama-sama orang Islam dia bersifat ruhama, dia bersifat lembut-lembut, kasih sayang, Patutnya macam tu. Kita sama kita ni orang Islam Mengucapkan lima syahadah, pihaji satu tempat, Mekah, Kaabah itulah yang kita tawak Kita sama kita ni sepatutnya ruhama, sepatutnya ada rasa sayang sama-sama kita. Maka disebutkan di sini Dia kata bila bercakap sama orang Islam itu Biarlah lemah lembut cakap Jangan kasar-kasar dengannya Dan hendaklah berbahasa Dengan bahasa yang halus Kita dengan kita cakap ni Tunjuk respect Tunjuk hormat Sama-sama kita ni tunjuk Kata kita hormat sama-sama kita Dan tidak menunjukkan Kelakuan kasar dan tidak beradab dan tidak pandang kepada nya manusia ataupun bukan manusia muslim ataupun bukan bukan muslim maka biarlah baik laki-laki baik maka biarlah baik-baik laku dengan pekerti di hadapan kita sama kita biarlah jaga akhlak akhlak kena ya, kita ni ya. kena teguk juga kita berkawan dengan ustaz dan kita kita ni biasa lah kita cikgu kan kita ni duduk kerja kita orang meniaga kan ke, kita kita berkawan dengan satu ustaz kita panggil dekat ustaz tu ustaz kita tak boleh panggil dekat ustaz tu hantar ada ni hak, dia jadi berdiamana tu tak apa nak cerdik cukup dengan ustaz dia panggil hantar hantar ni kena terjemah hang tak boleh. Dia Ustaz, dia Cikgu kita dulu, dia hormat kita kenalakan dia. Kita panggil dia Cikgu, kita panggil dia Ustaz. Tak boleh Tanya ni kuliah Enda di Kisrami dah. Reflex tu tak nampak. Satu orang jadi guru kita masa sekolah tu lepas tu kita ni pun mengaji, mengaji, mengaji dia guru lah, kita ni dah habis sekolah kita pergi masuk universiti, kita keluar universiti kita menjadi guru, mengajar sama dengan guru kita hari tu ni di sekolah tu contoh, benda ni jadilah dalam masyarakat jadi, walaupun hari ini kita sudah pergi Mesir mengaji, kita sudah pergi Jordan mengaji, kita sudah pergi Morocco mengaji, kita sudah pergi Syria mengaji, kita balik mai kita mengajar sama dengan guru kita hari tu, jangan panggil entah tak ada ada, tak ada Betul hari ini kita sama taram dengan dia, bukan guru kita dah, dia rakan sejawat kita dah. Tapi tak boleh panggil hamba tak dia, hormat tak ada. Kenapa panggil ustaz tak dia? Kalau hari ini budak Tingkatan 6 duk mengaji kat dia, kita dulu pun Tingkatan 6 mengaji kat dia, kita kena panggil dia ustaz. Sebab panggilan itu menunjukkan respect kita dekat dia. Ini yang kata budi bahasa yang budi bahasa ni tak ada diajar dalam sekolah hari ni. Kita mengaji sekolah harap dulu dia ada satu satu satu madzah satu apa? Satu mata pelajaran bahasa nama mata pelajaran tu apa dia? akhlak. Hari ni tak ada, mata pelajaran akhlak tak ada. Hari ni dia tak tak ada satu mata pelajaran sendiri itu tak ada. Maka soal akhlak ini tidak ada diajarkan secara formal, tak ada. Maka kita dengar ni kadang-kadang kita rasa Bukan kata dia panggil kat kita entah lah. Dia panggil kat ustaz Kita dengar puasa Eh Respect tuan-tuan Belajar respect Untuk tuan kita punya parti Cikgu kita dulu Dia mengajak kita darjah satu Jangan ingat dia mengajak kita darjah satu Hari ni kita ada PHD Kita tak payah panggil cikgu dekat dia Dia cikgu kita sampai mati dia ajak kita ABC Al-Iqbalta dulu ni Dia ajak kalau tak ada ABC tu Kita tak ada PHD hari ni Sampai mati kita akan panggil dia cikgu Sampai mati kita salam dengan dia Kita tunjuk, kita bengkok sikit Tunjuk ta'zim kita kepada dia Nah, ini benda dia nak beritahu dekat kita ini Dia termasuk di dalam apa? Di dalam rahmatin Fi rahmatil muslimin Kita tunjuk kepada kita ni sama-sama orang Islam ini hormat menghormati itu wujud Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah setiap. Dia kata, dan tidak menunjukkan kelakuan syak dan tidak beradab dan tidak pandang sama ada dia ni siapa yang penting apa dia kita hormat dia maka demikianlah disuruh oleh Syara dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Jami'li kata dia Anjarir Anjarir ibni Abdi Allah radhiyallahu anhu kau قال Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama dia Jarir bin Abdullah. Kata dia sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa tidak kesian kepada orang lain dan tidak mau lembah lembut dengan orang lain, bahkan kasak dengan orang lain, nescaya Tuhan tidak boleh kesian kepada dia, bahkan bekasak kasak pula Tuhan dengan dia ketika kisah nanti. Orang yang jenis tak arti hormat orang Atas dunia ni Nabi kata apa? Akhirat isu Allah berkasar dengan dia Tuan-tuan Di mahsyar ni tempat kita Tempat kita mengharapkan kesian Allah Mahsyar ni Semalam kita baca mukadimah hadis di masjid Semalam ni hadis yang panjang Cerita tentang apa? Manusia di mahsyar itu Duk sama-sama dia Duk cari siapa boleh tolong kita lepas Daripada kepayahan mahsyar ni suasana mahsyar ni yang matahari kata sedang ke kepala yang kata duk tenggelam dalam peluh ni suasana payah itu mati-mati duk cari siapa boleh bagi syafaat boleh tolong dia maka ramai-ramai pi jumpa Adam alaihi salam pi kata dekat Adam anta abunnah engkau adalah pak kepada manusia semua tolong sat kami ni kami minta supaya tolong bagi segera hisap kami kalau boleh cepat pun dah cukup baik tak tahan duduk di mahsyar tu tak kira dah di mana pun janji bagi keluar daripada mahsyar ni pasal tak tahan duduk di mahsyar ni picit Adam alaihissalam Adam kata aku tak leh tolong dia kata cuba tanya nuh ditunjuk berjumpa nabi nuh alaihissalam nabi nuh kata aku tak leh tolong cuba hangpa pin jumpa dengan ibrahim tolak tolak tolak sampai nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mai berhimpun depan dia semua minta dia tolong minta dekat Allah supaya dia diberi syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah, bila sampai sampai sahaja di depan Allah Tuhan Maha Besar, Nabi kata apa? Waqatu tadidan. Aku jatuh tersujud di depan Allah subhanahu wa taala. Bila sampai ke hadran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai aja Nabi kata waqatu sajidan. Aku jatuh tersungkuk tersungkuk di depan Allah. Aku tak angkat kepala aku sehingga Allah suruhan aku Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Muhammad angkat kepala. Mintallah apa hang nak minta aku bagi. Cakaplah apa hang nak cakap, aku dengar. Nabi minta apa? Minta, Ya Allah, tunjuk ni. Tolonglah mereka. Allah tolong sebahagian, sebahagian besar lagi tak ditolong. Nabi minta lagi, Ya Allah, tolonglah hak baki yang tinggal ni. Allah tolong mereka ni, syafaat mereka ni, lepas mereka daripada kepayahan masyar ni, ada sebahagian besar lagi. Nabi minta lagi, sehinggalah kali yang keempat, kata hadis Al-Bukhari ni selepas debat tu nabi kata apa hak mana yang tak dapat syafaat depan ni memang sudah termaktub di dalam Quran yang mereka ini kekal di neraka hadis itu hadis sahih riwayat al-Bukhari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dia ketika itu ketika di mahsyar itu ketika hisap itu semua orang mengharapkan kesian Allah So, mana-mana orang yang masa di atas dunia, dia dikasak dengan sama-sama orang Islam, di hari akhirat itu, sewaktu hisap di mahsyar esok ni, Allah akan berkasar dengan dia. Tak, muslimin dan muslimah yang dirahmatkan Allah. Kata Akhirbidi, dan pada bab ini, ada riwayat daripada Abdullah bin Auf, dan Abi Sa'id Al-Qudri, dan Ibn Umar, dan Abi Furairah, dan Abdullah bin Umar, dan dan sebagainya lagi. Bermula ini hadis Hasan Lagi Sahih. Ha, jadi di sini no, sampai setakat tu faham kita. Faham apa? Faham. Kata akhlak, budi pekerti, budi bahasa dan sebagainya sangat penting bagi kita orang Islam. Dan mesti ada dalam diri kita budi bahasa ini. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Kira -kira. Masalah dia kata, kepunyaan ataupun tanggungjawab sama-sama Islam itu apa? Dia kita sama-sama orang Islam ni, apa benda yang kita nak kena buat? Kata Imam Ghazali. Rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya'ulun-Istih. Tanggungjawab sama orang Islam itu banyak. Imam Ghazali kata, setengah daripadanya, apabila jumpa seorang akan seorang, hendaklah pergi salam. Benda simple. Benda very simple. Kita jumpa sama-sama kita. Assalamualaikum. Sebut bagi beteri. Sebut bagi beteri. Assalamualaikum selamat ke atas kamu itu maksudnya. dia assalamualaikum amboi tak kena tuan semput bagi bersih ada angkat-angkat telefon -angkat kum kum ya assalamualaikum nabi jawab macam mana waalaikumussalam dalam setengah hadis lain nabi jawab alaikumussalam kita nak bagi salam assalamualaikum. Ataupun kita nak bagi salam salamun alaih. Pun boleh. Quran ada sebut. Kalimah itu sebagai kalimah salam. Salamun alaih. Salamun alaikum. Assalamualaikum. Semua itu boleh. Nak jawab wa'alaikumussalam. Ataupun alaikumussalam. Ataupun alaikumussalam warahmatullahi Boleh. Memberi salam ini dia Dia menyuburkan islami diantara sama-sama kita sahabat-sahabat Nabi merekodkan di dalam hadis kata apa? mereka ni sampai takkan nak bagi salam dekat Nabi kerana Nabi lah terlalu yang akan mula bagi salam dekat mereka yang kata Nabi Muhammad ni manusia yang disanjung sampai ke hari ni 1400 tahun Nabi jadi Nabi 1400 tahun dengan kita lelah ni Sampai hari ini, Nabi Muhammad di Sanjung dipuja, dipuji dan sebagainya. Rupa-rupanya Nabi yang disanjung tinggi, yang dipuja, yang dipuji sampai hari ini, nih, sahabat rekod dalam hadis kata apa? Nabi Muhammad SAW, kami tak tan nak bagi salam dekat dia. Kerana dia akan lebih dulu bagi salam dekat kami. Demikian Nabi menekankan salam ini di dalam amalan dia. Nah, so dia kata dia antara tanggungjawab sama Islam apa dia? bagi salam bila berjumpa dan wajib kepada yang mendengarnya menjawab salam itu dan apabila dia ajak ke rumah perkenankanlah ajak itu tengoklah satu orang panggil Nabi SAW ada satu sahabat zaman Nabi dia ahli masjid ahli jamaah dia ahli palat jamaah di masjid tuah uzah sampai satu masa nak mai masjid tak bolehlah. dah Lebih lagi dalam hadis Muslim menceritakan lebih lagi daripada rumah dia nak boleh mai ke masjid tempat jemaah ni daripada melintasi berbagai-bagai tempat yang menjadi masyaqqah kepada orang uzur. Dia minta izin dekat Nabi, dia minta, dia pelawa Nabi, dia minta Nabi mai lah di rumah dia. Dia kata mai, dia nak pergi makan pun tak, tak ada apa sangat ala qadar saja, tapi dia nak Nabi mai di rumah dia. Nabi dia Nabi pilih rumah dia. Bila Nabi pilih rumah dia, dia kata apa dekat Nabi? Dia kata minta Nabi Semayang di satu tempat dalam rumah dia tu. Dia buat satu penjuru di rumah dia tempat dia duduk Semayang. Dia minta Nabi Semayang di situ. Dia kata apa? musalla. Aku nak jadikan tempat Nabi Semayang itu musalla aku. Tempat Semayang aku. Dia minta Nabi Mai di rumah dia, dia minta Nabi Semayang tanpa tempat bekas Nabi Semayang tu. Dia nak jadikan musalah dia. Dia nak jadi tempat Semayang dia. Kalau hari ni kita sampai di Masjid Nabawi. Kalau hari ni kita sampai di Masjid Nabawi. Mehrab Nabi tu. Kalau tuan-tuan pergi. Umrah akan tanya orang yang bawa kita pergi ni mutawis kita apa semua ni tanya dia tamana meharap Nabi berbetulan dengan depan meharap Nabi itu tempat Nabi salat sunat selain daripada Nabi salat sunat di rumah kalau di masjid Nabi akan semayang di situ berbetulan dengan meharap Nabi tu waktu Imam Nabi duduk tempat imamlah. waktu yang bukan Imam Nabi semayang di situ orang tanya Imam Malik taala. Imam Zahat Maliki Orang tanya Imam Malik, waktu dia Imam Madinah, dia mengajar di Masjid Nabawi dulu dan makam dia sampai hari ini Imam Malik makam dia di, di Madinah. Imam Malik. Dia Imam Madinah. Dia mengajar di Masjid Madinah Tak duduk dia bangku macam yang kita cerita selalu. Dia tak duduk dia bangku, dia duduk bawah. Orang ramai, orang belakang nak tanya dia, "Wahai Imam, Duduklah tinggi sikit sebab kami belakang tak nampak muka. Kami nak tengok muka imam waktu mengajar." Imam Malik kata apa? Bagaimana mungkin aku nak duduk atas satu tempat tinggi. Kaki aku duduk juncai ke bawah. Sedangkan di sana dia tunjuk makam Nabi. Di sana kekasih Allah. warang dia macam tu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Macam tu orang dia. Imam Zahab Malik ini. Maka dipanggil dia ni Imam, Imam Malik. Imam Malik bila orang tanya dia. Di manakah tempat yang... Tuan Imam suka untuk buat sembahyang sunat. Dia kata tidak ada tempat yang lebih baik daripada tempat Nabi selalu sembahyang sunat. Dia tunjuk, benda-benda bertentang dengan meharap Nabi SAW. Dia tunjuk point tu. Satu tu ya, dia. dia tunjuk point tu. Di situ lah tempat paling baik. Dia kata, pasal apa? Pasal itu tempat sembahyang Nabi sama dengan sahabat tadi jemput Nabi mai rumah suruh Nabi sembahyang tempat Nabi sembahyang tu fa'attakhizuhu musalla aku nak jadikan tempat tu musalla tempat semayang aku Nabi memperkenankan permintaan permintaan sahabat dia baik di antara jawab orang Islam dan apabila dia beresin maka jawablah ucapan beresinnya itu ini kalau dia tak disemolah kalau dia disemoh beresin dia-dia Seminat posin sampai lima belah kali Kita penat Jauh jawab posin tu lah kan? Kalau dia tak tersemak Dalam keadaan biasa begitu. Dan apabila bila sakit Hendaklah pergi lawakkan dia Di sahabat kita yang sakit Dan apabila ada orang kena kematian Hendaklah pergi iring jenazahnya Dengar sahabat kita Sama untuk mengaji di masjid dengan kita Dengar Ziarah jenazah dia paling baik iri jenazah dia lagi cantik semayah jenazah dia nak lagi sempurna sampai pengkabungian kita ada sama Nabi kata apa? maka diberi kepada mereka ini beberapa kira pahala sahabat kata kira itu apa? Nabi kata satu kira pahalanya seumpama bukit uhud Nabi kata wah muslimin dan muslima dan apabila dia bersumpah tolonglah sempurnakan barang yang disumpahnya dan apabila dia memberi ingat memberi nasihat terimalah nasihatnya itu dan janganlah dilupakan dia dan apabila ada yang di belakang mata kamu pelihara lah jangan sampai kamu mengaitkan dia kawan kita jangan belakang kita-kita untuk -kita taruh dia depan punya cantik nampak kawan baik beralih saja taruh eh ni tak boleh pakai ni aku aku lemah dengan dia ni tadi sembang dia beralih-beralih hubung tak berhubungan baik dia kata dan kasihkan dia sebagaimana kamu kasihkan diri kamu sendiri bencikan baginya apa yang kamu benci kenal kepada diri kamu apa kita tak suka kenal kat ke kita jangan kita kita biar kenal ke kawan kita maka semuanya itu tersebut adalah hadis Nabi SAW sebagaimana kamu dapat tahu di dalam bab-bab dan masalah yang akan datang dan yang telah lalu tuan-tuan buka kursi tu dia ada ulang cerita yang sama lah hmm. tu tuan-tuan buka muka surat sebelah dia baharul mali dia punya style macam tu dia benda tu dia bawa main sampai 3, 4, 5 habis dia ulang jadi tuan, tuan dah boleh dengar elok lah bila ulang 2, 3 kali mata perlu ada awak ni dia ulang yang tu. bukan kita ulang kita ni ulang ha, jadi supaya mata tak malam kita lompat cepat-cepat ...sebelum dia ulang banyak-banyak. Saya baca hadis saja. Tonton muka muka sebelah tu dia kata Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala samitu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul la tulza'ur rahmah illa min syafi. Maksudnya dia pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia aku dengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ini kunyah untuk nabi. Gelaran untuk nabi. Nabi Muhammad dipanggil juga dia dengan nama Abu Kasim. Kata Abu Hurairah, aku dengar Nabi saw. Ali Husein abu Nabi kata, tidak tunjau rahmah ilah min syakie. Tidak akan dicabut rahmah belah kesian daripada seseorang itu, melainkan kalau orang yang kena cabut belah kesian itu dia satu orang yang syakie, dia satu orang yang jahat dan celaka. Makna dia apa dia? Satu orang yang tak ada rahmat, yang tak ada rasa belas kasihan dalam hati dia. Bermakna dia satu orang yang syaqi, dia satu orang yang celaka, satu orang yang jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kasihan tu kena ada. Penun tengok, tengok ni gambar-gambar apa nama orang Islam silat din kena dengan bom postret depa kan dalam letter semua gambar keluar depa forward mai dekat saya tengok gambar tu masyaallah dahlah dia turun mai macam mana asap macam apa dia turun mai sebaris sebaris sebaris macam tu bom fosforus ni dia bertindak balas dengan oksigen dalam dalam udara kita ni. dia tembak turun mai dia kena oksigen dia berubah sifat dia jadi api dia kena kulit kulit ni melecur macam orang kena api kebakaran kalau kena buat putri, anggota badan. Punya jahatnya, Diyonis, Ya'udiy lahmatullah alaihim alaihim alaihim. Buat sampai macam tu. Satu satu senjata yang diputuskan di peringkat dunia, di peringkat antara bangsa sebagai senjata yang diharamkan. Tak boleh guna dalam apa perang sekalipun, dia guna. Dan lebih celata lagi Yahudi, Diyonis, Ya'udiy lahmatullah alaihim alaihim alaihim ni, apabila bukti-bukti yang menunjukkan kata dia guna, Bom fosfor sini ada, orang kemukakan dekat dia, orang kata ni dia bukti, apa guna bom ni ketika menyerang Filistin. Dia jawab apa tuan-tuan? Dia jawab, memang kami guna. Punya jahatnya. Kok kata dia nak denyain, dia nak menafikan. Dia kata, "Tak kami tak guna bom kami guna benda." Seorang-orang macam tu, dia mengaku dengan angkuhnya. Dia kata apa? "Memang kami guna." Orang kata dekat dia. Tak tahu, tahukah kata senjata ni dia haramkan di peringkat antara bangsa. Dia kata tahu. Habis guna buat apa. Memang kami tak guna. Menyakit hati. Tun Daim Zainuddin. Ada tulis dalam surah abang. Mingguan Malaysia saya ingat sebulan lepas pun. Maksud isu ni tengah panas. Dia nak cerita tentang kuatnya pengaruh Zionis Yahudi dalam dunia. Dia kata apa? Ketika Presiden Amerika yang dulu, George Bush, itu bagi ucapan di Philadelphia. Perdana Menteri Yahudi Israel ni telefon maik nak bercakap dengan Presiden Amerika yang tengah ada beri ucapan di depan ribuan orang bodyguard dia kata tuan presiden tengah bagi ucapan dia kata aku tak boleh tunggu aku mesti bercakap dengan dia lah presiden Amerika berhenti bercakap main jawab panggilan telefon padadana menteri Israel insiden tu cukup kata tun daim dan dia cukup untuk nak bagi tahu betapa Amerika duduk di bawah pengaruh dia presiden tengah bagi ucapan berhenti main jawab panggilan telefon perdana menteri Israel dia nak heran kat siapa kalau dia nak buat apa pun dia nak heran dekat siapa muslimin dan muslimah dia nak pergi takut juga tajuk ni tajuk ni Allah selalu kesian ke orang Islam dia nak pergi marah juga kat Yahudi ni Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Ini ini yang Nabi SAW alaihi kata, kalau manusia tak ada rahmat, tak ada kesian dalam hati, bermakna dia syaqi, bermakna dia ni confirm jadi orang jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buka muka surat belah. Buka lagi sebelah lagi satu. Muka surat 102. Ba ma ja'a tin Etuba yang datang pada menyatakan lurus hati. Kita sebagai orang Islam duduk dalam agama Islam ini, kita kena ada apa? hati yang lurus. Sebab manusia, nama kata manusia ni dia ada interest. Dia ada interest, dia ada kepentingan dia. Ulama pun ada kepentingan dia. Ulama pun ada kepentingan dia. Allah sahaja yang mengetahui apa kepentingan dia. Mungkin interest, dia ada own interest Dia ada kepentingan peribadi Dia nak apa? Allah tahu, orang lain tak tahu Maka setiap manusia Dalam dunia ni, dia ada interest dia Dia ada kepentingan dalam diri dia Maka dia menunjukkan Dia kata Maha yang datang pada Menyatakan lurus hati Kita kena ada hati yang lurus Dalam agama ni Maka iaitu syukakan baik bagi orang, bagi orang lain daripada diri sendiri. Orang yang luhur hati ini apa dia? Dia nak orang lain dapat kebaikan. Dia tak ada kepentingan diri. Dia nak orang lain dapat kebaikan. Tentu pernah dengar hadis cerita sahabat-sahabat yang cedera parah di dalam medan perang. Dalam keadaan jadera parah tu Dalam keadaan dahaga Allah saja yang mengetahui ni Orang buat main ayam nak bagi minum Bawa main ayam dekat dia nak bagi minum Dia duduk dengar kawan sebelah duduk mengerang Duduk minta ayam Dia kata bagi kat dia tu dulu Saya tak apa Pi dekat kawan tu Kawan tu yang duduk mengerang minum Dengar sebelah balik sana duduk buat Dia kata pi bagi kat dia dulu Saya tak apa Yang akhirnya apa jadi Ha'atulun Allah ni semua dah mati matilah Tak ada minum ayam Kawan ni pergi sampai kuyung. Semua tak mau minum. Suruh bagi ke kawan dulu. Contohnya. Benda ni berlaku pada zaman Nabi Alaihi SAW. Tak berlaku pada kita hari ni. Masih apa? Masih kita ada own interest. Kita ada kepentingan diri. Kita kira kita. Kita tak kira orang. Hak kita, hak kita. Hak orang pun hak kita. tu kita. Da'asyah kita di tengah. Da'asyah. Magmumah ya Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ketahui lah sedaraku. Suka. Sukakan baik dan kebajikan pada orang Islam. Dan beramal dengan barang yang disukai Allah. Dan engkau berurus urusan dengan orang yang sebagaimana engkau mengurus bagi dirimu sendiri. Itu yang kata lurus hati. Kita bagi prioriti Kita bagi keutamaan pada orang lain Bukan kepada kita, orang lain dulu Kita bagi Dan sukakan sejahtera daripada Sekalian keaiban Maka itu semua yang itu baik dan dipuji syarak. Kita tak mau aib kawan kita dibuka Orang tanya kita bila pun Pasal kawan kita, kita kata dia bagai Masya Allah dia bagai Walaupun kita ada dengar cerita tak bagai kat dia Tapi kita kata Masya Allah Tahu saya dia bagai Jenis hal tu puni, ini yang bukan mama. Baik, serta itulah yang disuruh yang demikian itu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Dimydi. Katanya Anjariri bni Abdullah radhiyallahu anhu kan bayantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas iqamah salat, wa ita' al zakah, wal nusheh li muslim. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW. Nama dia Jarir bin Abdullah, Abdillah RA. Kata dia telah berakad. Mengaku setia aku dengan Nabi SAW. Untuk mendirikan sembahyang, Untuk memberi zakat. Dan untuk lurus hati bagi tiap-tiap tiap orang Islam. Itu dia. Jarir bin Abdullah Dia kata masa Nabi hidup. Aku bayah dengan Nabi Aku bayar, -ah. aku janji dengan Nabi. Apa dia? Apa jadipun, ribut tahu pan maya susah senang ka, apapun aku janji tiga benda ni aku akan pastikan aku buat. Apa dia tiga benda tu? Ya kahat jasala semaya. Malah ribut tahu kekacauan darurat, uhuha apapun aku akan semaya, aku tak tinggal semaya. Dia janji dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ita zakat kalau cukup haul cukup nisab aku akan keluar zakat aku janji dengan nabi sallallahu alaihi wasallam wan nushih li kull muslim aku dengan orang Islam lain aku akan lurus hati janji dengan nabi muslimin dan Muslimah di rahmat Allah lihat kata at-tirmizi ini hadis atalan lagi sahih sahabat nabi lurus hati kepada semua orang Islam Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Muslim bahwasanya seorang sahabat Nabi nama dia Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ni Imam Nawawi cerita Imam Nawawi cerita pasal Jarir bin Abdullah ni ni rawi hadis ni kata Imam Nawawi yang kata Jarir ni yang kata Jarir bin Abdullah ni dia ni ni menyuruh dia akan khadam dia membeli seekor kuda ada satu benda berlaku dalam hidup dia. Satu benda baik yang menjadi contoh kemudian hari. Jarir ni. Dia bukan cakap benda baik. Dia sendiri itu baik. Jarir bin Abdullah ni. Dia satu hari dia panggil Khadam dia. Dia beri duit. tolong pergi beli satu kuda. Maka budak Khadam itu pun membelikan seekor kuda. Dengan harga 300 dirham. Kadang-kadang ni pun pi, pi, ti, Tengok ada satu kuda Nampak hitam berkilat Nampak Okey Berapa tiga hampir dirham Okey Berkenan dengan kuda ni Maka dia bawahnya kuda itu Dengan tuan kuda itu Kepada Jarir Dia ni bukan dia bayar Ambil tak Dia bawa dengan tuan-tuan kuda tu sekali Bawa ramai dekat Jarir bin A'blillah ni Budak ni pun jenis lorih hati juga Budak ni pun Dia ni pun jenis lorih hati juga dia bukan pergi bayar duit buat main kuda saja. tak dia buat main dengan kuda dengan tuan kuda ke dia buat main di depan jarir ni supaya tuan kuda itu terima harganya dia tak mau benda ni tak ni pergi jadi tohmah dan sebagainya dia panggil main nah ni tuan aku ini bos aku Imam Jarir bin Abdullah berapa harga habakkan dia dia bayarkan aku tak ada apa begitu Apabila dilihat oleh Jarir akan tuan kuda itu ni. Jarir bin Abdullah ni. Bila dia tengok tuan kuda ni. Dia tengok kuda. Dia tengok tuan kuda. Dia tengok kuda tak dia tengok tuan kuda. Dia tengok. Maka dilihatnya kuda itu bagus. Dia tengok kuda ni. Eh kuda ni ni. Bukan 300 dirham ni. Kuda ni bagus ni. Dia tengok tuan kuda. Tuan kuda lagi mahal daripada 300 dirham. Bagaimana? Okay. Tengok. Mereka kata Jarir, kuda kamu ini lebih baik daripada harga 300 dirham. Dia nak beli, patutnya bila abang 300 dirham, minta koranglah 250 dirham. Kalau kita, lho kudu. Kalau kita nak pergi beli orang abang kata 300, kita minta kurang. Yang kata Jarir bin Abdullah ni biasa. Bila main kuda dengan tuan kuda... Dia tengok kuda ni elok... Dia dia rasa tak patut ni... Hauzah tiga ratus jerham... Maka dia kata kepada tuan kuda ni... Maukah kamu menjual kepada aku... Empat ratus jerham... Ya Allah... Dia dia minta mahal lagi... entah tu... Kadang-kadang kita bila baca... Kisah sahabat Nabi ni... Kadang-kadang lah ada orang-orang nakai ni... Dia... itu betul kan macam cerita... Pasti apa tu tuan? Pasti dia banding dengan dia. Dia tak mohon. Memanglah dia rasa benda tu pelik. Dia rasa benda tu janggal. Dia rasa benda tu terlalu... Cerita ni terlampau ideal. Dia kata cerita ni ni... Berlebih-lebih dengan ni. Pasti apa tuan? Pasti dia banding... Sahabat Nabi dengan dia. Dia penyamun. Jadi dia tak boleh nak terima tu benda tu berlaku. Walhal itu benda berlaku pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada zaman para sahabat Nabi Ridhoanullohihi Wasalam jadi cerita jarir ni, bila dia tengok kuda ni Elo dia tengok tuan kuda ni dia kata, aku orang bagus, dia rasa dia bersalah kalau dia beli murah tu dia kata dekat tuan kuda tu dia kata, kuda hang ni elok takkanlah nak jual 300 jerah boleh tak jual dekat aku 400 jerah dia minta mahal maka jawab tuan kuda itu baiklah tuan kuda juga tak tentu boleh Aku letak tiga akhir eh, jadi Alhamdulillah lah Minta Pak Ati Alhamdulillah lah Maka Mau aku Seperti katamu itu Ya Aba Abidillah Kata Tuan Kuda ni Dia kata Kalau Pak Ati Alhamdulillah lah Syukur banyak-banyak lah Saya pada Allah Tuan nak ambil lebih mahal Daripada Alhamdulillah Yang saya tawarkan Begitu Kemudian berkata lagi jarir. Kudamu itu lebih baik daripada 400 dirham. Maukah jual kepada aku 500 dirham pula dah. Yang kata jarir ni. Dia ada 3 katil. Dia ada up. Bagi jadi 4 katil. 4 katil. Kawan ni kata ok. Eh dia pula rasa tak ok. Eh dia kata 5 katil lah. Dia kata tak apa. Saya ambil 5 katil. Hmm? tuan sebelum tu saya nak beritahu. Ini cerita dinukilkan oleh Imam Nawawi. Bukan dinukirkan oleh maknawi mana ni dah. Kalau cerita maknawi kita kena... Eh, ma, um, imam Nawawi yang menceritakan benda ni. tuan tahu siapa imam Nawawi. Hmm? Maka dia lintak pula. Dia kata lah ni macam ni. Dia kata jual dekat saya 500 dirham. Maka jawab dia ni mau. Maka kemudian sentiasa dah jarir menambah harga kuda itu seratus, seratus, seratus dirham dan tuan kuda itu koreba, suka tak kira sehinggalah sampai lapan ratus dirham daripada tiga ratus dirham, dia minta empat, dia minta lima, dia minta enam ratus sampai lapan ratus dirham maka dinaikkan oleh jarir harga kuda itu, maka dia pun lalu membayar harga kuda itu lapan ratus dirham tuan-tuan bagi orang yang tak menggunakan neraca agama dalam menimbang cerita ni dia kata awak dia jadi bodoh macam tu orang yang tak menggunakan neraca, neraca agama dalam nak menilai cerita ni dia kata awak tu jadi bodoh macam tu satu dan dia juga boleh kata apa dia kata awak yang video tunjuk sombong macam tu nak pergi tunjuk banyak duit apa orang boleh jaga macam tu tetapi bukan itu yang sebenarnya yang sebenarnya apa yang sebenarnya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia satu orang yang lurus hati dia tahu harga pasaran kuda tu berapa kalau kuda macam ni harga dia berapa dia ni nak jual bawah daripada harga pasaran dia tak mau dia kata dia macam buat naya dekat kawan ni dia bagi harga pasaran yang sepatutnya kuda ni patutlah 800 dirham aku bayar hang 800 dirham ini yang dikatakan apa Saudara lurus hati. Kita kita nak jual kita kita tahu kita kita tu penyakit. Kita pergi dekat komen, kita hafu dekat komen yang hang bagi bunyi start saja. Kita ni bukan Jarir, kita ni apa kat tahu? kita ni datang tahu, kita agi raga tu penyakit. Pasal tu yang kita tak mau bagi kita nak jual. Kita pi abang dekat pomen, hang buat bagi start sekali hidup. Oh dia kata ni kena tukar apa ni kena 6700 ke. Ah dia kata adalah. Hang buat agak dalam 4 5 kali tak hidup cukup. Awak nak jual ke pomen tanya. Nak jual Baik dia tahu tak ada belanja mana. Kau ha beli ni 5 kali tak dalah. Kali ke 6 loh. Kita tahu dah penyakit tu. Kita pergi bohong orang pula lagi. Seorang beli cerita penyakit ni. Itu kita. Maknanya apa? Tajuk lurus hati ni takda ke kita? Dengan abang yang tu. Kita ni tak takda. Lurus hati tu takda ke kita ni? Maka bagaimana kita nak mencita-citakan. Nak masuk syurga bersama dengan orang-orang yang lurus hati. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Dia kata, apabila dilihat orang akan jarir memperbuat yang demikian itu. Maka ditanya orang kepada dia. Mengapa engkau buat yang demikian itu, wahai jarir? Maka jawab dia, ini bahwa ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala nukhli likulli muslim jawab jarir dia kata apa bahwasanya aku mengaku di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku akan lurus hati dengan setiap orang Islam maka kerana itulah aku terpaksa tunai janji aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dia janji dengan Nabi dia tak mungkir janji tu ini yang dikatakan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i Maka lurus hadis itu Ialah betul budi bicara Baik di perbuat apa perkara Maka ialah makna nasihat Di dalam bab ini Dan telah datang hadisnya Berkata Imam Nawawi Bahawasanya ini hadis Amat besar pekerjaannya Dan atasnya lah Beredarnya Islam itu Islam Beredar Di atas orang-orang yang lurus hadis Islam ni, Islam tak hidup kalau tidak ada orang lurus hati. Islam hidup dan Islam boleh bergerak, boleh beredar kerana adanya orang-orang yang lurus hati. Begitu. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa masalah yang akan datang ini. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi dengan kata dia ama abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-din an-nasiha ad-din an-nasiha ad-din an-nasiha maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur nama dia abu hurairah radhiyallahu anhu kata dia kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bermula agama itu ialah lurus hati Nabi kata agama itu mesti lurus hati. Yakni tiang agama dan tunjangnya ialah lurus hati. Agama ni dia mesti lurus hati iaitu Nabi kata tu tiga kali Nabi kata. Bila didengar oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang demikian itu sampai tiga kali. Lalu tanya mereka itu qalu ya Rasulullah liman Maksudnya kata mereka itu Ya Rasulullah Kepada siapakah lurus hati itu? Sabda Nabi SAW Lurus hati itu bagi Allah Kena lurus hati dengan Allah Dan lurus hati itu bagi kitabnya Bagi Quran Dengan Quran kita kena lurus hati anak-anak kita kita hantar pergi mengaji, pergi buat hafaz Quran. Dia kena lurus hati dia. Hati dia ni belajar Quran ni kerana Allah. Tak mau dok ingat ni pergi belajar Quran ni balik esok lu. Tak mau dah. Dia tak ada lurus tu tak ada. Lurus tu tak ada dia jadi bercampur, dia jadi rosak, dia jadi apa? Balik mai tak dan setahun lupa habis. 30 juzuk dia jadi kalang pukang habis. Masalah dulu itu boleh. 30 judul, tebuk, taman apa semua boleh. Tapi balik-balik main, dia jadi balik. Sebab apa? Lurus haji tak ada. Daripada awal dah tak ada. Dah, niat dah, dah bersimpang siar dah. Bila dia balik-balik main, dia jadi celah. Dia jadi celah. Baca Al-Khari'ah pun lupa. Oh, dia malam Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Maka lurus hadiah itu bagi Allah, bagi kitabnya Quran, dan bagi imam-imam muslimin, dan bagi orang-orang Islam seluruhnya. Kata At-Tirmizi, ini hadis Hasan, bagi sahih. Dan kata dia lagi, dan pada bab ini, ada riwayat daripada Ibnu Umar, dan Tamim Ad-Dari, dan Jarir, dan Hakim, ...bin Abi Yazid... ...dan bapaknya... ...dan tawban... ...radiyallahu'ankum ajma'i... Nah, ...wallahu'ala... ...lepas ni, Insya Allah kita masuk... ...cerita... ...satu-satu benda yang Nabi sebut tadi... ...yang kata lurus hati dengan Allah itu macam mana... ...dia ke hura'i satu-satu... ...yang kata lurus hati dengan Quran itu macam mana... ...yang kata lurus hati dengan... ...a'immatil muslimin... Ha, ...dengan... ...pemimpin-pemimpin Islam itu macam mana yang kata lurus hati dengan orang-orang Islam itu macam mana insyaallah panjang umur kita jumpa bulan 4 kan bulan 3 tak ada kuliah kita ni kita di sekolah jadi bulan jadi bulan 4 insyaallah Lepas ni contoh huraian dia cukup menarik. Kalau tuan-tuan tengok ni, dia cerita tentang lurus hati dengan Allah tu Tuan-tuan tengok macam mana huraian yang kata Sheikh Idris Al-Marbawi, satu orang tua yang penuh barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Idris Marbawi yang tulis apa kitab Bahrul Madin ni. Saya rasa lah tak ada ganti di Malaysia. Tak ada ganti ni bahrul mazi ni bahru makna dia lautan al mazi makna dia madu hani madu dia bu nama kitab dia pun orang kata jamiah maneh apa nak kata dia pilih untuk nak jadikan nama kitab dia ni. kira cantik bahrul mazi kitab dia ni nama lautan madu kita baca ni, dia macam madu dia penawar, dia macam madu, dia jadi kesihatan kepada kita, tapi orang tua ni tuan-tuan, orang tua ni yang kata Syekh Idris Al-Marbawi ni orang tua ni, dia tak ada harga lain, melainkan kerebaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia buktikan sampai hari mati dia ni tuan-tuan baharul mati dia tulis ni royalti sekupang pun dia tak royalty royalti sekupang pun dia tak dapat. Orang nak bagi boleh tak mahu Anak-anak tuan-tuan mengaji Maktad Mahmud Mengaji apa sekolah Allah Ya Rahman Ustaz kita Di deram Dia mengaji Masuk saja tingkatan satu Di sekolah agama jumpa ada Hamus Al-Marbawi Dia tulis Syekh Idris Al-Marbawi tulis Sampai dah dia dah umur tua sangat dah ada satu syarikat bertujuan nak commercialize. Kamus al-Marbawi dia. Nak komersialkan Kamus Marbawi dia. Dia pergi jumpa dia. Masa tu dia duduk di Mesir. Dia pergi jumpa dia. Dia minta izin dekat dia. Dia pun nak modernize. Nak modernkan perkataan terjemahan yang ada dalam kitab Marbawi. di dalam Kamus Marbawi tu. Dia berkata sebab bahasa dia bangsa ni lah. Bahasa Barul Mahdi ni lama sikit dia pernah bagi jadi bangsa tu modern sikit dia pernah pergi jumpa dia dia tak pernahkan sebab dia nak letak makna pada tiap-tiap perkataan dalam kamus dia tu pun dia satu orang yang sembah yang sunatnya kuat yang tawaboknya tinggi yang ikhlasnya tidak ada tandingan apa nak main minta apa nak ubah seadanya dia lari habis daripada maksud dia fikir susah payah ni dia tak lagi dia kata balik dia kata kalau mu pandai sangat dia kata mu balik buat kita kamu sendiri jangan usia dia bila kerajaan Malaysia pertama kali buat anugerah tokoh mahal hijrah tahun yang pertama buat tokoh mahal hijrah calon memang tak nampak orang lain nampak dia Sheikh Idris Al Marbawi dia lah masa tu dia ada di Mesir Nafi panggil dia kerajaan hantar masa tu Dr. Yusuf Noh menteri agama dipanggil dia balik untuk nak terima anugerah lekau tadi. Dia kata buat apa? Dia hak kerja amiliti kata pasti kami nak beri penghargaan atas sumbangan ilmu yang begitu hebat. Oh, dia kata dia buat tu semua bukan nak cari ni. Dia, dia tak mahu. Dia kata dia buat ni bukan kerana nak cari ni bukan untuk tujuan ujub bukan untuk tujuan nak sum'ah supaya nama dia disebut-sebut dah dia kata dia buat ni kalau dah apa yang dia buat ni ada manfaat Allah sahaja yang balas dia cukup Kata mereka hantar lagi, orang lain pula pi lagi, pi pujuk dia minta, hantar Dr. Helmi Osman pi sama, pi jumpa dia, pujuk balik. Lajelas kata dekat dia bukan soal penghargaan tu sangat. Soalnya nak buat contoh kepada anak Melitia ni. Nak buat contoh kata kalau mengaji agama, kalau boleh pi sampai peringkat ni. Sampai alim sungguh. Tolonglah kami nak bagi semangat tu no, kepada hado ada ramai noh. Yang tulah baru termakan sikit ke dia bukan mesti anugerah dia balik. Balik mai. Di dataran pusat Islam itulah dia terima anugerah tokoh maal hijrah yang pertama di Malaysia. Bangkit tu dengan tua dia bawa tongkat, jubah dia apa semua, dia terima, lebih tu orang panggil bagi ucapan. Dia tak mau, dia kata dia tak pandai bercakap. Masya-Allah tuan Minta juga lah apa pun orang nak dengar suara dia. lah apa pun tak maaf. minta fi juga fi assalamualaikum alhamdulillah dia kata assalamualaikum pergi dulu tuan nak nilai yang macam mana orang tuan ni apa yang dia cari dalam dunia ni oh ni ni tajuk hak kita baca ni yang kata lurus hati ni ni contoh contoh ni bukan macam kita cakap berat bukan macam kita macam dia ni kita ni boleh tumpang berkat ilmu dia aja. Nah. Ajur ha, dia. Jadi kita mengaji, kita ambil contoh benda-benda macam -benda benda ni sekali. Bukan dia tulis aja, dia tu sendiri kita nak jadi contoh kita. Tak banyak, sikit. Dapat tembikan berkat dia cukup. Ha. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Nah, ha? kita tangguh dengan para ulama dan para ulama. اللهم مصدق على محمد في الأولين والأخرين وسليم رضي الله تبارك وتعالى على أصحاب سيدنا رسول الله في أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفي هو يا ربنا لك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا أن تتوح العارفين وردنا فهمنا لكين بجاه خاتب المرسلين اللهم افتحنا كبير وعلنا التعوين واهدنا سراطة المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وردنا التباعا وَأَرِنَا الْبَاطِلَ الْبَاطِلَ وَالْجُبْنَ الْجِبْنَ اللَّهُمَّ رَجَعَ الْجَمْحَنَ الْجَمْحَنَ مَنْحُومَ وَتَكَرَّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَكَرَّقَ الْمَعْصُونَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَامٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ